Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayarda Shad wal la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Wa sharral umur muhdathatuha Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar summa amma ba'd Ayu'al ikhwatu fillah Walhamdulillah bi'idnillahi jalla wa'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam majlis kita ini Semoga Kita semua Senantiasa di dalam Perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Istiqamah di atas jalan sirat mustaqim yaitu Jalannya Ahlus sunnah wal jamaah As-salafiyun wasalafiyat. Ikhwani fi din wa akhwati fillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita pada qaida as-sadisah. Qaida yang keenam dari beberapa qa'id yang disebutkan oleh Asy-Syeikh Ahmad Basmul Hafizahallahu Taala di dalam khuruj min fitnatil fitmin fitanil hizbiyah dalam kita terlepas dan keluar dari fitnah-fitnah hizbiyah. Naam yaitu fitnah dari golongan-golongan selain Ahlu Sunnah Wal Jamaah. As-Salafiyyin Qaidah yang keenam berkata penulis Hafizah Allah wahia qaidatun aydha muhimmatun. adalah qaida yang sangat penting pula dari qaida-qaida qaida sebelumnya Al fitanu idza aqbalat khadha fiha jami'un nas takharrusun walam lam ya'rifha illa al ulama u. fa adbarat Arafaha jami'un nasi linata'ijihah as-sayi'ah Bahwasannya fitnah-fitnah apabila datang Khawdha fiha jami'un nas Maka kebanyakan manusia Tenggelam di dalamnya Naam, terhanyut di dalam fitnah tersebut Lalu kemudian melakukan berbagai kedustaan atau kebohongan-kebohongan. 6 -kebohongan. nah, untuk membela syubhat atau fitnah yang dia berada di dalamnya, tenggelam di dalamnya. Walam ya'rifa illa ulama dan fitnah-fitnah yang datang tersebut tidaklah mengetahuinya melainkan al-ulama. Enam, iaitu fitnah datang pada awalnya tidak mengetahui kebanyakan manusia yang mengetahuinya adalah para ulama. Tetapi tidak ada barat arfahajami unnas. Kalau fitnah itu sudah berbalik, enam sudah hendak pergi meninggalkan kita arfahajami unnas. Barulah kebanyakan manusia seluruh manusia mengetahui fitnah tersebut lina ta'i jihad sayi'ah karena sebab naam kejelekan-kejelekan yang telah ditimbulkannya dari fitnah tersebut naam yakni nanti fitnah tersebut sudah selesai telah berlangsung barulah kebanyakan manusia itu tahu bahwa memang dia sebelumnya telah tenggelam di dalam fitnah tersebut dan telah membuat kerusakan-kerusakan dalam fitnah tersebut, waliyadzubillah. Nam, tetapi di awal datangnya dia tidak mengetahui dan tidak mau mengembalikan kepada ulama, sehingga dia berbuat dengan semaunya. Nam, dan dia tidak sadar kalau dia telah membuat berbagai kerusakan fitnah dalam fitnah itu, dan dia mengetahuinya setelah fitnah itu hendak atau fitnah itu telah terjadi dan hendak pergi na'am atau meninggalkan kita na'am barulah menyesal kenapa seandainya dari awal dia mengembalikan kepada ulama na'am dan tentunya terkait dengan kaidah-kaidah sebelumnya kepada ulama dan ulama itu bertingkat-tingkat Naam, sebagaimana pada kaidah sebelumnya, sekali lagi Ikhwanifidin wa akhwati fillah Bahawa para ulama juga kita Bertingkat-tingkat Naam, ada yang Memang memiliki Kekhususan di dalam mengetahui Afrod Warrijal, mengetahui individu-individu Sehingga Individu tersebut Orang tersebut memiliki bahaya-bahaya syubhat sehingga diperingatkan untuk berhati-hati darinya dan menjauhinya. tetapi ketika kita bermasa bodoh dan tidak mau tahu dengan nasihat-nasihat ulama tersebut yang memiliki kekhususan dan memaharasah perhatian dan pengalaman dalam perkara tersebut kita bermasa bodoh dan tidak mau tahu kemudian kita berdalil dengan yang umum-umum bahwasanya para ulama kita yang lainnya tidak berbicara demikian atau tidak menjelaskan tentang individu tersebut tentang orang tersebut demikian dan demikian nah, sehingga dia memilih bermasa bodoh dan memilih para ulama yang Bahasanya lebih umum, nak pujiannya lebih umum. Padahal ulama yang lainnya yang memiliki kekhususan pengalaman itu keterangannya lebih khusus. Nah, maka kalau kita mau menerapkan kaidah Islam, kaidah Syariah bahawa keterangan yang mufassal itu mukodam dari keterangan yang mujmal dari yang global. Naam, tentunya yang rinci lebih didahulukan daripada yang global. Kita ambil yang rinci dan kita tinggalkan yang global. Demikian kaidah yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Wa hadhihil qaidatu tushiru ila hajin muhim fit ta'amul ma'al fitan. Dan kaidah ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah Mengisyaratkan kepada kita manhaj yang sangat penting Metode yang sangat penting Di dalam ta'amul Dalam bermuamalah Bersama fitnah-fitnah yang ada Wahuwa Ayyab ta'idal muslimu anil fitan biluzumil ulama' Iaitu Dahlah seorang muslim menjauhkan diri dari segala fitnah Dengan berpegang teguh Kepada para ulama' al-kibar nah, Kepada para ulama' besar nah, Ini juga Mengingatkan kita sekali lagi kepada koida-koida yang sebelumnya Bahawa ulama itu bertingkat-tingkat Naam, ada ulama kibar, ada juga ulama yang sigar Naam, ini adalah suatu hal yang ma'ruf di kalangan para ulama Bahawa ulama itu bertingkat-tingkat Sebagaimana sahabat. Ada sahabat yang sigar, yang kecil Ada sahabat yang pertengahan, ada sahabat yang kibar demikian pula tabi'in dan seterusnya ini suatu hal yang masyhur dan ma'ruf sehingga kita harus mengakui bahawa ulama itu terbagi-bagi bertingkat-tingkat ada ulama kibar, ada ulama sigar maka hendaklah dalam menghadapi fitnah-fitnah kita berpegang teguh kepada ulama-ulama al-kibar naam, ulama-ulama kibar sekalipun bukan kita menyepelehkan para ulama-ulama kita yang sigar tetapi alal yaqin mereka pun menganjurkan kita mengarahkan kita untuk kembali kepada ulama' kibar naam termasuk dalam hal ini masyayikh ya, para ulama' kita di Yaman yang merupakan murid-murid dari Syekh Mukbil semua mereka menganjurkan dan mengarahkan kita untuk kembali kepada para ulama' al-kibar amfal seperti semisal as-Syekh Rabi Syekh Hubaid Naam dan bahkan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullah taala jami'an. Naam. Apalagi khususnya dalam masalah-masalah fitnah, selalu mereka mengarahkan dan menganjurkan kita kepada mereka. Naam, demikian ikhwan fil kalau semua ini kita menempuh, maka tidak akan ada perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin dan khususnya lusun wal jamaah salafiyyun. Naam Tidak boleh dia Naam Men, Berdebat Ya Ngeyil Di dalam permasalahan fitnah-fitnah tersebut Dan meninggalkan para ulama-ulama kibar Tidak mau mengambil Kembali kepada ulama kibar Tapi dia Lebih memilih debat di dalamnya Ngeyil Naam dan insyaallah seorang muslim yang memiliki fitrah yang lurus bisa mengetahui orang-orang yang seperti ini ciri-ciri orang-orang yang selalu khauf terhadap fitnah selalu berdalam-dalam kemudian membantah kiri kanan ngeyel dalam perkara fitnah tidak mau mengembalikan kepada ulama al-kibar ini sangat bisa diketahui Di lapangan dakwah Dalam keseharian orang-orang yang seperti ini Nah sehingga pantas untuk ditinggalkan Dan tidak mengambil ilmu darinya Karena berbahaya Nah orang-orang yang terbiasa Al-khawd Ya Di dalam perkara-perkara fitnah Dan meninggalkan Ulama Al-kibar Nah walaq wa yanduru ma da yaqulu fiha alulamaa alkibaar fayalzam ya hendaklah dia melihat apa yang diucapkan ulama kibar lalu dia berpegang teguh dengannya wala yasghal nafsahu fi hadhil fitan tidak boleh dia ngel-ngel kemudian menyibukkan dirinya debat memberikan argumen-argumen kesana kemari naam di dalam fitnah-fitnah tersebut cukup ittiba' kepada ulama al kibar khalas cukup berhenti diam Naam, ikuti ulama' kalau minimalnya menunggu kalau hatimu masih tidak bisa menerima diam dan menunggu Naam, untuk perkara selanjutnya tapi jangan mendebat kiri kanan jangan menyebarkan fitnah kiri kanan membuat subuhat mempengaruhi orang padahal mereka orang-orang tersebut telah mengikuti ulama' al-kibar tersebut Naam. demikian ikhwanifidin azakumullah azakumullah Lima dah, lana fitnah, yahudu dihala jamak, takhurusan, bilah hujah, waburhan, wabilah ilm. Kenapa? Karena fitnah-fitnah memang kebanyakan di awal datangnya kebanyakan manusia, kebanyakan orang naam berdebat-debat di dalamnya, naam, ya selalu memberikan argumen-argumen di dalamnya yang pada hal itu takharuson, ya disertai dengan kebohongan-kebohongan semata-mata untuk membela diri tanpa hujja, tanpa burhan, tanpa ilmu naam tanpa ilmu sekalipun pada dasarnya kesannya itu adalah ilmu naam, dengan memberikan usul, qaida-qaida usul demikian-demikian naam, padahal itu menurut dirinya sendiri yang tidak pantas untuk dia sandarkan kepada ulama' ternyata ketika ditanyakan ulama tersebut bari umminhu berlepas diri dari usul dan koida-koida yang dia sebutkan nah, fahadha adalah al-khawd, ini merupakan khawd, yaitu debat-debat tanpa hujja, tanpa burhan tanpa ilmu, nah wahadha al-khawd mudi'atun lil-waqt hal yang seperti ini sangat melalaikan waktu, waqadha yakunul insan fi mitli hadha al-khawd musani dan lil-bautil muhariban lil-haqti wa huwa la yash'ur, wa huwa la yuridu dhalik terkadang naam, kita katakan debat-debat yang semisal ini terkadang mereka naam musani dan lilbautil ya, menguatkan kebatilan naam ya, terkadang dengan argumen-argumennya itu justru bukan membela al-haq, ya, justru membela kebatilan dan bahkan memerangi al-haq Ya, tetapi wahwalayyashur, dia tidak rasa dia tidak dia tidak sadar dengan hal tersebut. Nam, sekalipun memang kita akui bahwa dia tidak punya niat untuk membela kebatilan, memerangil hak, tapi karena ngeyelnya dia, Khautnya dia tadi ini. Nam, kebiasaannya mujadil, debat-debatnya dengan argumen-argumennya, ternyata dia ini membela albatil dan memerangi alhaq. Naam, dia tidak sadar. Qanasallahu alah afiyah. Ya. Tapi orang yang seperti ini ketika kita sudah pahamkan, sudah nasihati 1 2 3 kali, bahkan kita datangkan orang lain memberikan nasihat. Ya, para ustad berkali-kali dan tetap maka ini kita hukumi bahwa orang ini naam, orang yang keras kepala, muanid, ngeyel, tidak pantas mengambil darinya ilmu. Ya, harus dijauhkan dari mad'u. U agar Madu ini selamat dari subhat-subhat dan fitnahnya karena memang sudah dibaca bahawa kepribadian ya, karakter orang-orang yang seperti ini adalah mujadil kerjanya debat-debat dan suka membantah-bantah sekalipun ditampilkan padanya ulama kibar bahkan kudzur dan jumhur ulama kebanyakan ulama tetap saja yang dibela adalah seseorang yang dia cintai seseorang yang memang dia sudah jatuh cinta padanya dan selalu mengadakan pembelaan ini wabah Naam. Tidak boleh kita menutup mata Dari orang-orang yang seperti ini Naam. Yang punya sikap-sikap ngeyel Sikap-sikap al-khaul Suka mendebat Memberikan argumen-argumen yang tidak dibangun di atas Hujja wala burhan Tidak pula di atas ilmu dan dalil Naam. Untuk menyelamatkan agama kita Tidak boleh kita memakai perasaan Lalu kemudian kita mengatakan dia itu baik orangnya, pemurah orangnya, suka memberi. Naf, penyayang dengan anak kecil. La, nah. ahlul bid'ah lebih pemurah, ahlul bid'ah lebih penyayang. Tetapi para ulama tetap, ya untuk menjaga kehormatan agama kita, maka kita tinggalkan. Sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa taala, sampai dia membuang sikap-sikap ngeyel dan khautnya tersebut, hilang darinya. Barulah kita kembali Untuk kemudian mengambil ilmu darinya Naam Untuk kemudian kita pa'awun dengannya Alal birri wa taqwa Di atas dakwa ini Selama tidak ada Bukti-bukti yang tampak padanya Maka selama itu kita jauhi. Selama itu kita jauhi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu Faulai ka atubu alaihim wa anattawabur rahim Naam Syarat Orang-orang yang bertobat itu, kecuali mereka bertobat, ilalladina tabu wa aslahu dan membuat perbaikan setelah itu. Karena namanya orang bersalah, dia telah membuat kerusakan. Naam, telah mengkaburkan pemahaman ikhwan. Naam, manhaci ini kabur dengan sebab perbuatan-perbuatannya, dengan sebab ucapan-ucapannya. Maka diharuskan dia aslahu setelah dia bertobat harus ada islah. Betulkah taubatnya itu dibuktikan dengan islah yang dia lakukan setelah selanjutnya? Naam, yaitu perbaikan-perbaikan. Ya, perbaikan-perbaikan yang nyata baik dengan lisannya maupun dalam bentuk praktik amalannya. Illalladzina tabu wa aslihu wa bayyanu. dan menjelaskan Bahawa saya bertobat dari perkara ini, perkara itu, demikian dan demikian dan saya bertobat. Ya, ini syarat baru orang itu dikatakan bertaubat. Naam, lalu kemudian kita boleh untuk kembali mengambil ilmu padanya dan berta'un dengannya. Tolong menolong dengannya di dalam dakwah. Selama itu belum nampak, maka para ulama kita menjelaskan dengan kaidah ayat ini belum bisa diterima. Naam, belum bisa diterima taubat tersebut. Ya, sampai dia melakukan islah dan bayan. Naam. Ini keterangan para ulama-ulama kita Dan sering saya mendengarkan hal ini Naam. Sampai terakhir Syekhana, Syekh Muhammad bin Hadi al madkhali Hafidhahullah Juga ditanya Terakhir beberapa hari Dalam permasalahan syarut syurutut taubah Beliau pun mengulangi dan menyebutkan ayat ini Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu Kecuali orang-orang yang telah bertobat Dan membuat islah dan membuat bayan kalau tidak ada islah dan bayan Bahkan sebaliknya Maka ini belum dikatakan taubat Naam, belum dikatakan taubat Fahim Fahimtum ya ikhwan, barakallahu fikum Naam Taib Antum Bagus untuk membaca Kisah Al-Imam Uh, ibnu Akil. Imam ibnu Akil, taubatnya Imam ibnu Akil, rahimahullah taala, ya dan sudah diterjemah dalam bentuk bahasa Indonesia, antum sebaiknya membaca uh, kitab tersebut atau tulisan tersebut, bagaimana seorang imam yang ditahdir oleh Imam ash-Shukani, rahimahullah taala, lalu kemudian Imam ibnu Akil itu rujuk dari tobatnya dan membuat perbaikan islah dan merinci satu persatu dari apa yang dia bertobat dengan darinya naam. lalu kemudian menyebarkannya sebagai tabri'atul zimma dan ini menunjukkan keikhlasan orang yang bertobat keikhlasan seseorang yang bertobat adalah ketika dia bayan menampakkan kesalahan-kesalahan tersebut di tempat-tempat yang dia telah membuat kerusakan dan pengkaburan naam dia kembalikan semua itu Dia jelaskan secara terbuka Sehingga semua orang mengetahui Maka ini ciri orang yang ikhlas dalam taubatnya Naam Demikian Maka Hadal khaut sekali lagi Mudayyatun Lilwaqf melalaikan waktu dan Ini adalah Terkadang seseorang itu Di dalam khautnya Membela kebatilan dan Memerangi al-haq sekalipun dia tidak menginginkan itu, sekalipun niatnya tidak demikian. Tapi dia tidak sadar. Naam. sebagaimana yang saya sebutkan pada antum. Ya. Dulu naam seseorang yang tingkatan ulama pada awalnya ketika masih di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin, dia membantah saya Kutub. Naam bahkan menulis di kitab-kitabnya tentang Sayyid Kutub. tapi ketika dia mulai menyimpang naam terpengaruh dengan sebab bermuamalah bermuda-muda bermuamalah dengan orang-orang hisbiyyin dengan orang-orang yang ikhwanul musliminka atau Turafiyin, uh, turafiyyin turaf, dan selainnya bermuda-muda ber mengadakan ta'amul beramal dengannya ya berkawan dengannya, akhirnya perubahan sedikit demi sedikit muncullah statement-statement yang mulai melakukan apa? mengandung pembelaan terhadap sayi kutub, berbalik naam subhanallah, lalu ketika diberikan nasihat, diingatkan oleh para ulama-ulama tersebut, yang menulis tentang kerusakan sayi kutub diingatkan justru dia melakukan khawd naam Ngeyel dan membantah kiri kanan justru mengeluarkan statement statement yang semakin membela Sayyid Kudum. Nah, dengan perjalanan setahun dua tahun tiga tahun para ulama sabar sabar dalam menunggu rujuknya orang tersebut syekh tersebut. Tapi ternyata kaudar Allah Mashiyafal semakin bertambah semakin bertambah maka tidak ada jalan lain kecuali para ulama harus melakukan tahdir memperingatkan agar kaum muslimin agar salafiyun menjauhi syekh tersebut meninggalkannya Naam ya seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi Naam Abu Hassan Al-Maribi amsalha ula semisal mereka ini Naam subhanallah menunjukkan tidak ada jaminan hidayah minallah hati ini dibolak balikan oleh Allah subhanahu wa taala kalau kita tidak menempuh arahan-arahan para ulama, nasihat-nasihat para ulama, maka kita tidak merasa aman dan sangat mengkhawatirkan, pun kita akan tergelincir, na'udzubillah, dan akan menyimpang dari siratul mustaqim, dari manhaj, ahlus sunnah wal jamaah, di atas bimbingan para ulama. Ahlus sunnah khususnya ulama al-kibar. Naam. Fama al-makhraju min fitan maka apa jalan keluarnya dari fitnah fitnah antabtaida anha antalz antalzima al-ulama al-kibar an la takhuz fiha dahha lil ulama al-kibar hum alladhin yatakallamuna fiha fa iyyaka an tusyila al-fitnah wa iyyaka an tuthiraha wa iyyaka an tatakallama fiha yasahu al-ulama al-kibar lidzalika tajidu anna min asbabi waq'i al-syabab Filfitan kauzuhum fiha wa adamu bi'adhim anha. Jalan keluarnya, hendaklah kau menjauhi fitnah tersebut dan berpegang teguh dengan para ulama besar dan jangan engkau berdebat-debat di dalamnya. Biarkan apa yang diucapkan oleh ulama itu yang kau sampaikan. khalas, ikuti. Nama hulul ulama ilkibar. Biarkan ulama kibar yang memutuskannya. Ketika keputusan itu keluar ikuti para ulama kibar, karena merekalah yang berbicara di dalamnya dengan ilmu. Fa ia keantusilal fitnah maka hati-hati engkau untuk menyuluh api fitnah dengan apa? Nam, dengan engkau membuat keributan, yaitu memberikan argumen-argumen sendiri yang menyelisihi keputusan para ulama kibar tersebut. Ini namanya ishalul fitnah menyuluh api fitnah. Naam. dan membuat ithar, membuat keributan kekacauan di tengah-tengah saf-saf salafiyyin. Wa iyak anta tatakallam Hati-hati engkau berbicara di dalamnya. Menyelisihi ulama-ulama tersebut. Ya sa'uka ma ulama'ul kibar. Cukup bagimu apa yang cukup dari para ulama al-kibar. Lidahi kata judul anda minasbab uku ishbab fil fitan. Oleh karena itu, kalau engkau mengamati, maka engkau mendapati bahawa sebab-sebab terjadinya dan terjerumusnya para pemuda Islam, para pemuda halusun nasafiyin di dalam fitnah-fitnah adalah kauluhum fiha, iaitu debat-debatnya mereka di dalamnya, wah ada mubtiahi dan tidak mau diam dan menjauhkan diri dari debat-debat di dalamnya. naam khalas selesai cukup apa yang diputuskan ulama khalas tidak pantas bagi kita untuk berdebat-debat na'am sampaikan apa yang disampaikan ulama fa subhanallah ya apa yang dijelaskan oleh asy-syekh di sini adalah telah terjadi na'am dan terjadi di zaman kita sekarang ini semua berkomentar Enam, datang keputusan syeikh menjelaskan demikian demikian muncul komentar kiri kanan, ya, para syabab salafiyin bahwa oh maksud syeikh seperti ini seperti ini, oh maksudnya syeikh seperti ini seperti ini. Enam, ditawilkan dengan argumennya sendiri. Nah muncul lagi setelah itu muncul keputusan masyayikh yang kedua, muncul komentar kiri kanan, klarifikasi dan lain sebagainya. Naam, menyebabkan lagi madu tidak percaya. Ya, dan merasa dipermainkan oleh ulama'nya dan ustadnya. Muncul berbagai bentuk komentar-komentar yang semua ini adalah khaut. Naam. Khaut. Yang menyebabkan ishar, keributan dan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah sof ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Demikian ikhwani fil din 'azana ya Allah wa iyyakum. Tayyib. Qaida yang ke Al-qaidatus sabi'ah. Allati usii nafsi wa ikhwani biha wa hiya qaidatun muqarraratun ma'rufatun. Walakin la budda min tiqrariha wa min dhikriha. Adalah yang saya wasiatkan kepada diriku dan kepada ikhwan, saudara-saudaraku, yaitu kaidah yang diikrarkan, yang makruh di tengah di kalangan para ulama, akan tetapi harus kita mengulang-ulangi dan menyebutkannya. Kaidah yang dimaksud adalah luzumul ulama salafiyin, walburduan ahli bid'ah walahwa, walburduanil al-mashbuhiin. و حولهم تحذيرات أو يظهر منهم معاندة معاندة للمشائخ سلفيين والذين يظهر من فلاتة كلامهم شيء يدل على عدم الألفة للسلفيين وهذا أمر مهم، yaitu berpegang teguh dengan para ulama salaf salafiyin dan menjauhkan diri dari ahlul bidah dan ahlul ahwa demikian pula menjauhkan diri dari orang-orang yang masjubuhin antum tahu masjubuhin orang yang terkena syubuhat ya jadi tidak mesti ahlul bidah, ahlul ahwah ya sekalipun dia masih ahlus sunnah tapi terkena syubuhat di kepalanya banyak naam dan itu bisa diketahui dengan ciri-cirinya, dengan kalam kalamnya ucapan-ucapannya debat-debatnya, ini orang yang masjubuh ya orang yang terkena syubhat di pemikiran-pemikirannya maka juga dijauhi orang seperti ini. Naam. Ini kaidah yang ketujuh. Berpegang teguh dengan ulama salafiyyin, menjauhkan diri dari alil bidah dan ahlul ahwa dan al masybuhin, orang-orang yang terkena syubhat. Yaitu walladzina haulahum tahdzirat yang mereka ini Apalagi mendapatkan tahdir, ya. Mereka ini memiliki hal-hal yang harus kita ingatkan dari subhat-subhat tadi, harus diingatkan ikhwan salafiyin. Nam, bahwa dia memiliki subhat-subhat, ya. Maka yang seperti ini dijahui iu awyal harminhum atau lebih-lebih kalau nampak lagi pada mereka ini muanidah, ya sifat muanid yaitu ngeyel sifat ngeyel sifat mujadil ya keras kepala membantah tanpa ada rujukan dari ulama-ulama ya khususnya ulama-ulama kibar nah bahkan nampak dari mereka ya ngeyel terhadap para salafiyin nampak darinya dari ucapan-ucapan sebagian ucapan-ucapannya syai'un yadullu ala adamil ulfah ya nampak darinya sesuatu yang menunjukkan tidak adanya kasih sayangnya terhadap salafiyin ya nah. ini mulai nampak ya dengan di celah-celah ucapan-ucapannya ceramah-ceramahnya Ya atau durus-durus taklimnya mulai nampak. 6. Nah, bentuk-bentuk lamz terhadap salafiyin. Ya, bentuk-bentuk menyinggung, mencelah ulama-ulama salafiyin atau asal tidak salafiyin. Nah, itu bisa ditaul dengan dicelah-celah omongan dia atau ceramah dia atau pelajaran-pelajarannya. Nah, dia menunjukkan dia tidak menyayangi para salafiyyin. Ya. Yeah. amrun muhim, maka ini perkara yang penting. Li anna ba'dha syabab qad yaltafu haula syakhsin ma wa hadha syakhs laysa bisalafiyyin salafiyah Thumma yaltafu haula syabab Fyurabbihim ala ma yuridu min al fitan wal miphan, thumma yanshaku an salafiin, wajusbihu sif salafi fidalikal makan kismayini faaktar. Karena sebagian para pemuda terkadang bergabung dengan orang tertentu, ya, di sekitar orang tertentu mereka bergabung berkumpul, ternyata orang tersebut bukan salafi, sekalipun dia menampakkan salafiyah, menipu. Ya. Ah uh, Dia menampakkan perangai salafiyin, Salafia tetapi dia bukan Salafi. Naam. Lalu yaltafu haula syabab para pemuda berkumpul padanya karena menyangka dia ini Salaf, membawakan tauhid, tauhid kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitab Tauhid, membawakan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Naam, sehingga para pemuda menyangka dia Salafi, sehingga mereka berkumpul padanya. Akhirnya dia mendidik para Salafiyin alamayuri duminalfitan sesuai dengan apa yang dia inginkan dari fitnah-fitnah dan ujian-ujian. Uh, nah, akhirnya yang syakuanis Salafiyin, ya, setelah itu terjadilah perpecahan dalam tubuh Salafiyin, ya, kemudian menjadi lah Salafi di tempat tersebut beragam ya berbilang sof-sofnya salafiyin nah ini kita buktikan ikhwani fiddin azzakumullah. Ya. Dalam kasus Ihya' Utra Turafiyyin, inilah yang sangat banyak memecah belah sof-sofnya salafiyin di Indonesia ini. Ya, antum tahu. turafiyin pimpinannya adalah Abdurrahman Abdul Khalik, Yahutraf, di Kuwait pusatnya pernah datang di Indonesia. Waktu itu saya masih awal-awal menuntut ilmu selevin. Waktu itu saya berada di Pondok Cilacap Imam Syafi'i. Ternyata juga pimpinan kami di Pondok itu namanya Asmuji ya asalnya dari Magetan uh, atau apa di dekat Magetan, Magetan itu? Huh? Bukan? Lah. Huh? Luas. Al-muhim, naam. Madiun. Ya, Madiun. Ternyata ini juga adalah orang Turafiyun. Ya, dai-nya Turafiyin. Subhanallah, pada waktu itu ana belum tahu. Ya, ana mondok di dalam situ bersama dengan Ustaz Sarbini. Jadi Ustaz Sarbini letting saya sama-sama ana belajar dengan beliau. Naam dan pernah kami berguru dengan Ustaz Askari. Ya, di Ma'had di Yogyakarta. Naam. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu kurang lebih saya 4 bulan di pondok tersebut. Datang Abdul Rahman Abdul Khalik. Rahman Abdul Khalik ini termasuk ulama besar dan sangat dibesarkan. Ya, pimpinan Ihya Ulum. Pada waktu itu Ja'far Rumartalib sudah dekat hubungannya dengan Syekh Rabi dan Syekh Mukbil. Sehingga beliau punya perbendaharaan khobar ya, ada ada perbendaharaan ilmu pada Jaafar waktu itu. Naam. Akhirnya semua para asatidz hadir, termasuk orang yang paling dekat dengan Jaafar Martalib adalah Ustaz Muhammad Umar As-Sawid. Hadir pada waktu itu acaranya di uh, Pondok Yusuf Baisa di apa, Tangerang Salah tiga, naam Tengarang, iya Bukan Tengarang ya Tengarang, salah tiga Tengarang, naam Barakallahuikum Semua hadir Kami dari santri tidak hadir Sepulang dari pertemuan itu Asmuji mengumpulkan kita semua santri Dan menyatakan lihat Bagaimana penyimpangan Ja'far Umar Talib ini Dan kerasnya dia dalam kebatilannya Semua asatidah salafiyin seluruh Indonesia hadir Kecuali sendirinya Ja'far Umar Talib. Subhanallah. Kita kalau apa uh, pada waktu itu tentunya belum punya bekal ilmu, semua terpengaruh. Naam, oh memang benar Ja'far ini keras kepala memang. Iya kan? Karena sendiri kita selalu mengikut dengan yang lebih banyak. Naam. Fa subhanallah dengan perjalanan waktu ya, berita itu sampai kepada masyayikh sampai kepada Syekh Mukbil, sampai kepada Syekh Rabi dan memutuskan bahwa na'am, tidak boleh kalian hadir di majelis Abdul Rahman Abdul Halik karena dia demikian-demikian. Sampai pada tingkat dia ditabdi, dijadikan sebagai ahlul bid'ah dengan tauhid hakimiyah ya, yang membuat tauhid yang keempat yaitu tauhid hakimiyah secara mustaqillah berdiri sendiri. Subhanallah, nampak kebenaran itu ternyata bersama dengan Ja'far Umar Talib sekalipun sendirian dan para asatidah yang lainnya subhanallah berbondong-bondong kemudian bertobat menyesal ya naam coba kita lihat masuk Iyhuturah pertama kali di Indonesia membuat perpecahan kubu-kubu pada waktu itu Yusuf Baisa tetap dalam khautnya naam terus membela naam dan muncul lagi yang lainnya di Gersik Tetap bersama Turafiyin Bahkan da'i-da'i Turafiyin dikirim Sampai datang uh, Syarif Wat Hazza Ini orang Mesir ya Orang Arab Yang dianggap ulama Datang di Indonesia dikirim khusus Di salatiga Banyak dari ustaz-ustaz Salafiyin Pergi ke sana belajar Coba lihat fitnah Naam Subhanallah Dikirim lagi Muhammad Khalaf wakilnya di Jakarta. Juga orang Arab. Ya, selalu datang di pondok-pondok salafiyin, kirim bawa dana bantuan akhirnya mengikat ya mahat-mahat salafiyin. Merasa tertekan. Ya, karena sudah menanam jasa. Terus demikian. Naam, jadi Yahut Roth ini ya sejarahnya kelam. Tidaklah dia datang di suatu negeri melainkan dia memecah belah dakwah salafiyin, sof-sofnya salafiyin. Naam. oleh karena itu Syekh Mukbil rahimahullah semasa hidupnya selalu dan selalu mengingatkan tentang turafiyin ini dan di yaman ada jamiatul hikmah juga merupakan uh, bagian daripada mereka selalu ditahdir oleh Syekh Mukbil Naam. jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan Syekh Mukbil dakwanya tidak mentahdir atau jarang mentahdir La, ini kadib nah tidak benar Al-Sheikh Mukbil Rahimahullah ya. Di majelis-majelis umum beliau Selalu meng, mem, Di sela-sela majelis itu Berbicara tentang Firqa Berbicara tentang Fulan bin Fulan Naam Fasubahanallah Baru kemarin Ana berkunjung di pondok Ustadz Afifuddin Hafidahullah Naam Sempat beliau di rumah beliau Memperdengarkan kembali Kaset Syih Mukbil didurus-durus beliau. Ya, di situ saya mukbil subhanallah di tengah-tengah pelajaran berbicara tentang firqo, berbicara tentang fulan. Naam, lalu mengatakan fulan ini hizbi. Demikian-demikian. Dicela, ya, ditahzir. Lalu kemudian beliau menyatakan ahlussunnah jama'ah di Yaman besar dan dibesarkan oleh Allah berkembang karena sebab apa? Tamayuz Nعم. Ana dengar dengan kedua telinga saya di kaset tersebut yang diputar oleh Ustaz Afif. Dan ikhwan-ikhwan yang ada mendengarkan. Ya, Syekh Mubil mengatakan dakwah lusunda di Yaman semenjak dari awalnya dan berkembang karena sebab mufasalah wa tamayuz. Karena sifat keistimewaan dan memisahkan diri dari hizbiyyin. Lalu beliau kembali menekankan wajibnya mentahdir hizbiyyin. Ini Syekh Mubil rahimahullah. Naam, di zaman-zaman kita sekarang ini mau dilupakan. Ya, sebagian ustaz mengaku bahawa Syekh Mufbil dakwanya tidak demikian. Naam. Ya. Tidak mentahzir, banyak sibuk dengan ilmu, majelis naam. Syekh Mufbil sibuk dengan ilmu, tapi di tengah-tengah mengajarkan ilmu, beliau selalu me apa? Menam, <tuh> apa bahasa Indonesianya? Hah? Ini pentingnya juga. Bahasa Indonesia yang yang baku ya. Naam. Karena kadang ada di benak enggak bisa disebutkan. Menyelingi. Hah? Menyelingi, menyelingi. naam. Jazakumullah khair. Benar ya? Menyelingi, naam. Syekh Mukbil rahimahullahu taala dalam durus-durus ya sibuk dengan ilmu, tapi selalu beliau menyelingi dengan berbicara tentang firqa tahdir dengan afrod individu-individu tertentu. Naam. Diputar kembali khotbah itu subhanallah. Ternyata selama ini kita dibodoh-bodohin sama sebagian ustaz yang menyatakan saya mobil tidak demikian. Dan ditambah lagi masyayikh demikian tidak demikian. Subhanallah. Justru kita kembali ya mendengarkan kembali majelis-majelis Syekh Mukbil Subhanallah. Ya, ternyata dakwah di yaman ahlu sunnah wal jamaah berkembang kata beliau dengan sebab tamayyuz wal mufasalah dan ada kitab saya di depan saya ini al-qabidun al-jamr ya ini ditulis oleh syekh salim al-hilali tapi qaddarullah masyafal dia juga tidak mengamalkannya sehingga juga ditahdir oleh para ulama nah sini ada ciri-ciri al-qabidun al-jamr ada berapa poin yang beliau sebutkan di antaranya adalah poin yang kedua at-tamayyuz mufasalah sifat keistimewaan dan memisahkan diri ya tidak bercampur baur dengan para hizbiyin ya ini sifat yang kedua dari al-qaubiduna 'alal jamr yang menggenggam bara api di zaman-zaman fitnah ya Naam dan boleh jelaskan panjang lebar di sini? Ya. Tentang wajibnya at-tamyiz wal mufassalah, Syekh Salim Al Hilali. Nah. di mana seorang dai tidak boleh ber uh, bermudah basi Ya. Lalu menggugurkan prinsip agamanya untuk kemudian berkawan akrab baik dengan orang ini. Ya. Padahal dia tahu orang ini punya munharifah, punya penyimpangan-penyimpangan. Lalu dia tidak ada nasihat berbahasa-basi bergaul terus dan terus menerus maka ini bukan sifat apa tamayuz wal mufasalah. Naam, ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Ikwan fil Sekali lagi. Naam. Keistimewaan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang sering kita dengarkan dari para ulama kita dan khususnya Syekh Mukbil rahimahullah beliau menyebutkan dengan dua hal. Ya, selain dari kuatutama Yus tadi kekuatan keistimewaan pembedaan diri dari selain mereka yang kedua kuatul ilm kekuatan ilmu. Nah mereka memiliki kekuatan ilmiah dan kekuatan apa tama jadi dua. Ya tidak cukup dengan satu saja. Terkadang orang memiliki ilmu yang kuat banyak ilmunya tetapi dia memiliki keperibadian yang lemah dakfus syaksiyah lemah keperibadiannya mudah digoda dengan fulus mudah digoda dengan jabatan dengan harta dengan kedudukan nah. lalu kemudian dia menggugurkan sifat apa? sifat tamayyuz wal mufasalah ini yang kedua makanya harus beriringan dua hal ini tidak cukup dengan uh, kuatul ilm tidak ada kuatul tamayyuz dan tidak cukup kuatul tamayyuz wal mufasalah tidak ada kekuatan ilmu dua-duanya harus berjalan maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan dan mengangkat dakwah ahlus wal jamaah dimanapun mereka berada ikhwanifiddin wa akhwati filah naam demikian apa yang saya sebutkan pada antum bahwa Dengan tidak adanya sifat utama yuzal mufassal tersebut, kemudian masuknya berbagai hizbiah maka akan menjadikan soft softnya salafiyin terpecah belah. Nah mesti dan itu dibuktikan dengan apa yang terjadi dalam uh, sejarah dakwah Indonesia ini dakwah lusuna, yaitu masuknya ihyuturah, haromain juga demikian, ya haromain juga demikian, masuk haromain menawarkan ini, ya. Memang ditampakkan Halus sunnah Menawarkan dana Pembangunan masjid, pondok pesantren Kepada ustaz kita, salafiin Akhirnya Ya, bantuan itu Diterima Naam, dalam keadaan Mesti dia punya tujuan, punya program Naam Diterima bantuan tersebut Akhirnya, terjadi lagi Perpecahan di kalangan para duat salafiyin yang satu mengatakan memberikan nasihat yaki jangan jangan ambil bantuan haromain ini berbahaya demikian demikian dia pun ngeyel dan tetap mau menerima akhirnya terjadi lagi kesekan padahal ulama sudah memperingatkan jangan tinggalkan iho turafiyen tinggalkan muasa saharomain karena dengan bantuan bantuan mereka itulah yang memecah belah sob sob kalian alusun awal jama'ah salafiyin. Nah mereka sudah punya program wallahu alam bisawab maka kita lanjutkan insyaallah badal azan sedikit dari qaida yang ketujuh ini dan azan uh, salat zuhur telah masuk maka pada muadzin kita persilahkan untuk mengumandangkan azan badal azan insyaallah saya selesaikan qaida yang ketujuh ini nah fal yatafaddal barakallahu fikum jazakumullahu khairan